Безнадійно хвора жінка слухає звуки за дверима кімнати. Тиша. Її рідні сплять. Навшпиньки виходить в коридор і зупиняється. Світло від сніг упаде сутінками в квартиру. Двері у мамину кімнату прочинені. У Мар'янчині і щільно закриті, шепоче. Пробачте мені, мої любі. Пробачте і... Прощавайте. Рішуче не на вішаху свою, вицвіло цвіло від часу колись бузкову куртку, В ній вона по греби ходить, Та ні, ходила. Хідники тріпала, В городі порпалася. Куртка стара, але надійна, Тільки Оксана її і носила. На маму затісна, Для Мар'янки закоротка. Нікому вона вже не стане в пригоді. Вдягає її, натягує старі черевики, на голову шапку, обережно відчиняє двері, та виходить з квартири. Ключі не бере. Навіщо? Це дорога в один кінець. Правда, двері залишаться незамкненими. Та нехай. Це зайвий шум. До того ж, здається, в таку ніч навіть недобрі люди сидять вдома. Якусь мить стоїть, притулившись до дверей, слухає, чи не розбудила випадково рідних своїми тушнею. Тиша. Оксана прямує східцями вниз, не ризикує викликати ліфт. Зайвий шум. До хвороби вона майже не їздила ліфтами. Навіть на чотирнадцятий поверх могла впевнено вибратися пішки. Мала на них фобію. Почалося все в другому класі. Оксана поверталася зі школи додому. Як завжди, неквапом зайшла в ліфт. Коли вже майже натиснуло на гудзек сьомого поверху, через двері прошмигнув чужий. Мала перелякано витріщилася на незнайомця. Тато попереджав, що з чужими не можна їхати в ліфті. Чоловік був обшарпаний, від нього сильно смерділо. Коли натискав на дев'ятий годзик, його рука тремтіла. Він розвернувся обличчям до Оксани. Майже водянисті порожні очі забігали в дивному танку так швидко, що здавалося зараз повестрибують з орбіт. Жах прошпилив дівчинку до стіни ліфта. Не змогла ні поворухнутися, ні закричати, Бо втратила голос від страху. Незнайомець нахилився над малою, зняв обережно з її вух золоті сережки. Потім вишкірився жахливим, чорним, майже беззубим ротом, погладив по голівці волохатою рукою і прошепотів: Не бійся, мала. Я тебе не з'їм. Ломка у мене. Та тремтяча, волохата рука і вицвілі кольору осіннього смутного неба очі ще довго будуть маритися малі оксанці в нічних жахіттях. Потім незнайомець ніби розчинився в темних колах, що замиготіли перед очима. Прийшла до тями від дотику ніжної маминої руки у себе на чолі. Стурбовані очі батьків дивилися на малу. Вона знепритомніла у ліфті. Її знайшла сусідка пані Стефа, яка поверталася з крамниці. Після цієї історії Оксана старалася уникати ліфтів, а коли все ж доводилося ними користуватися, то завжди почувала себе переляканою восьмирічною дівчинкою. Навіть тепер. Незнайомці так і не знайшли, незважаючи на таткові робочі зв'язки. Десь через місяць після цієї історії Оксана записалася в секцію вільної боротьби, полишивши назавжди спортивну гімнастику. Умовляння мами, тренера, подруг, натяк на те, що це не дівчачий вид спорту та інші мудрі аргументи Оксану не переконали. «Нічого не вийде, мамо. Тато не зможе бути завжди поруч. Я маю навчитися». «Давати собі раду сама». Батько не відмовляв. Знав, що переконати дочку ні сльозами, ні благаннями не вдасться. Мала була така ж уперта, як і він. Згадувала, наче вчора, то все відбувалося. Невже в кінці дороги так відчайдушно спогади не дають спокою? «Спомин, мов листівка, а ти чорно-біла світлина з минулого». Оксана виходить з дверей під'їзду і потрапляє в зиму. Нарешті вона прийшла, така жадана, така світла. Увірвалася в браму міста лапатим снігом віїм. Під ногами лілейний святочний обрус. Так і має бути, бо якщо у родини то свято, то і кончина людини мусить стати праздником. Оксана стає під ліхтарем, який хоч і заліплений снігом, та все ж мужньо продовжує нести варту одноокий вуличний чутовий. Жінка виходить на паркову алею, і її маленьку худеньку постать ковтає сніжний морок. На вулицях міста порожньо, тільки зима і Оксана. Володарі цієї нічної пори. Ще трішки, і залишиться лише панна зима. Прекрасна повелителька сонного міста. Жінка йде через парк, вибираючи зумисне найглухіше алеї, аби випадково не натрапити на якусь заблудлу живу душу. Це їй майже вдається. Десь на половині шляху відчуває, що не одна. Сполохано зупиняється розвертається і бачить перед собою старого бездомного пса, прадід якого, схоже, був німецькою вівчаркою. «Ти що тут робиш, друже? Дивись, який сніг засипле, завіє».